Mendi e, tartea daukagu, gaurkoan Asturiasera goaz behi, bertan baitugu gure kolaboratzaia aritz. arratsaldean aritz? Ezo, Mikael, arratxaldeon. Zemogu zabiltza? Onda, oh, ondo, no, da, mentze. Iazan e, gudaberrian zai, ba, ia, ia, mendiga jurre haundienetan elurrare zarratzen da, ba, ia. Beste lako hibilbide kaineroa guak edo egiteko gogoz, bai, esan. Eta nola Asturias era iritsialda, uda, bueno, hemen ematen du momentuka, bai, eguskitsua dagoela, beste momentu batzutan euritsu, baina tira, ematen du gutxinaka gutxinaka iristen ari dela, ez dakik zenbat zenbatiron godun, baina bueno. Bai, hemen ere egiazan, e, tira meko giro hon egiten ari da, azken asteburuan elur pista bat eta egin du mendietan. Baina bueno, badira pizkanak a berria, ari dela bere bidea irekitzen eta tira. Ba, mendira joateko eh aukera gertu eta izango ditugulakoan, ba, bueno, gaur ere proposamen, ba, proposamen pare batekin aterzi zure. Osongi eta zeintzuk dira ba, proposamen ekartzen dizkiguzun proposamen hoiek. Bueno, eh, ia zano haineste e, proposamenak egin izan ditud e, beti saiatu naiz pikoz de Europa albobatetara uzten izan ere, jendeak e, gehientsuen Asturiasen gehientsuen ezagutzen dituen parajeak gain zuzen pikoz de Europako adibidea, eta pizka bat nahi agoonuen bestelako leku batzuk, eh, ba ezagutzea edo ematea, ez, e, agian e, proposamen interesgarriagoak direlakoan, ere ez, zein ezagunak baitzat Baia, bueno, al ba, en fin, batzu tan pragmatikoa era dago, azte santua hortze dago, eh, ba, zaigu eta aitira bagian eh Picos de Europara jazturatu naizuenarentzat, eh, ba, bueno, e, pentsatu dut gauskoan eh Picos de Europa eta izuzen, ba, eh, Cornión edo deitzen zaion basifizorak. Izan ere, ba bueno, eh, olako deskeda penorokoak egiteko Picos de inguruan, eh, bueno, irten orokoen astean Hiru masizo edo hiru gune desberrin daudez, eta tira gorkoan korriunera joango gara. Baina, bueno, e, bidezkoa da, era berean e, beste bi masizo ere gutxenez haipamen edo sarrera moduko bat egitea ez. Eta, bueno, ba aldetikan, mende baldera joango badina, lenda bizi dizi, handara masizo orkituko genuke, hau da pikoz de Europa nagian gutxin ezagutzen dena. Eta bere galur gareiena da morra de letxugalez, 2 mila eta berrogeita lau metrorekin. Urrengoa hau bai ezagunagoa dela batez ere euskaldun entzat urri elez, edo mazizo zentrala ez, batetik torrez zerre edo asturiasko ganturrik araiena duelako, baina batez ere, batez ere, bat piko naranjo dugunez edo piku urri ezaguna bertan dagoelako, ez? Eta, bueno, honek ez du beste dagoa, hauk ezpenik behar izan ere, ba, bueno, hainbat persona Euskal Herretikan e, urbiltzen dira horretara, inguru horretara. Mm -hmm. Eta azkenik, ba, kornion e, mendikatera joango e, genateken, e, hau ere ezaguna da izan ere, ba, kobadongako laguak e, hain ezagunak direnak, eta ba, txirrundularien zatera hain ezagunak den paraje hori, ba, bueno, e, hor dago ez. Eta bueno, e, aipatu beharra dago zein den majizoa gehien desaugarri nagusietakoa ba da. zuzen ere, hiru basiksuen artean eh ibaiek egiten dituzten arantzakonak. eh da. Hiru mendikateak oso-oso berezitu ta daude ibaiek egiten duten lanagatik, ez? E, noski ezagunena bakares ibaiaren zintzurra da, eh, ba, eta majizo zentrala banatzen dituena, baina bueno, gerobait ere ezaguna da zela Ibaia e, duge, Ibaia, ba, bueno, Ibaia hauek egiten dute alako muga edo, en horrelako fin, banaketan natu bat, ez? Hmm. Eta, bueno, badorzkan e, proposamenetako bat hori e, or, segimodun. Beraz, e, proposamen batzuk ekartzen dizkiguzu, batez ere, kornio inguru horretan, mendi horretan e, ibiltzeko, ez da? Bai, hori da, e... Ori, batituz baten zate bi be gauz egiteko ez nola gauzkoan bi be aukeratuko ditugu ba, biek ere ba, borrrelako paisajealdetikkan e, ba, begiradeku oso zaguke direlako eta bestetik baite ere batirapikoz e, Europako parte nazionaren sorrera ere ezagutuko dugulako ez izan ere da ba, bueno mila da mila eta larrggeita ha bostetik aurrera. Iru irumazizuak hartzen dituen parke nazional bat eh, dago, eta Espainia Restatuko parke nazional aungiena edo, e, zabalena dena, baina e, lehen da biziko parke nazionala Espainia Restatuan izan zen e, de la montaña eko badonga. Eta izango litzateke gaur gutxi gora bera kornion ingurua hartzen duena, ez? Eh? Eta meiko historia bitxia dauka parte parkeonek izan ere, Ba, bueno, berau martxan jartzeko lehendabizi lege bat eh, onartu behar izan zuten eta badirudi lege hau izandela mundu osoan lehendabizikotz, eh, ba, parke nazionalak edo egiteko lege bat, ez? Ez inun ezbaiten horrelako, ba, babes legalik edo ezagutzen eta bueno. Eh, babes legal honen bultzatzaile izan zen eh, Pedro Pidal i Bernaldo de Quiros Jaun Andia, ez? 2018ko markeza. Eta honek bultzatu zuen inguru hau ikara remaiten zuen bera, gasturiarra izaki eta paraziori ikara remaiten zuen eta azkenean e, lortu zuen mila behar zireunetan ez sortzean ba, Espainia Lendabiziko Parke Nazionala sortuz ezaten kobadongako inguru honetan, ez? Dela Montaña de Kobadonga. Eta, bueno, ba, ez dakit Marquez honek merezi ote duen inolako omen aldirik, baina bere bizitza parke honi osolututa egon zen eta beita erioetze ere. Eta Lendabiziko proposamena izango da markez de Bilabizioza edo honen ilo bira joatean, mm -hmm. eta ez, ez dugu ibilaldia kanpozantu batetara egingo. <laughs> ba, bueno, gizan ere, gizan honek erabakizuen hil e, zentzenean, e, han lurperatu peratu zezatela begiraleku batean, eta aruntzo filduko gara lendabiziko proposamenean. E, horretarako, bueno, e, kobadongako basilikatik gora doan errepi hartuko dugu autoz, que ba, lagoetara lago doan errepidea auto zartuko dugu, eh? Les Valeres le poraño, eh bueno, le pause en jakita raza da izan ere maldan goragoaz eta aldako batean tupuzten abertuko zaigu pikus de Europa pare parean eta enolakua ere destra. Orduan leku horretan biztan eh dugu kotxez eh begarenoz eta refugio de Pastorez, hartzen utziko ditugu eta Carmen lepoan auta utziko dugu. Nabarmena da izan ere lekuo beke markatuta daude, be, eta bat iran, bertar horri izan ikusten da, kotxean unutze behar den. Carmen lepo hau, mila talarrogei metrotara dago, eta egirazan, ibilaldi hau horri e, ba, ales, behira leku raino, marka zuri horiz senial estatuta dago, beraz ez dago inolako, lanio handi ez badarintzat ez dago galtzeko inolako Arreskore gordan emango ditut holako referentzia batzua, ba jakin dezan ondik pasa behar duen, baina bueno, iezan ez dago galtzeko bat ere bat ere aukerarik, eh, marka zurirria lepotik, eh, Vega de la Piedra, Chabola ngurutik pasako gara, handikan eh, Caneraso zelaia, ba horrelako zelaia 4 bat, errekasto batekin traztean, Eta handikan ere, bestelako txabola batzuk pasata, gamonalde pora iritsiko gara. Eta hemen bere ikusiko dugu ba, maziz honetako aterpetako bat, eh? berarredonda aterpean. Ba, hori, ula, ula osoan zehar eta azte zantutan eta guarlarekin eta funtzionatzen duen aterpean. Hemen biztak sekulako dira, bide guzti honetan, berarredondarako bide guztian, biztak sekulakoa dira... Eña Santa María de Nólingurutan, eh? Baina, bueno, gaurkoan guk pausoak e, inguru horretara bideratu lideratuardez, kuene cerrada izena den kanala hartuko dugu, eh bergarra pasa eta beralean eta eh hauek ba, jarraituta ordialez begira lekura iritzeko gara. Zer berezia merezia ordialez begira leku honek? Ba, kira e, harun ziristen jarenean Zela bat ikusten dugu, e, txabola bat, e, ba, besterako balio dezakein txabola bat, eta tira, ba, pentsatu dezakegu, eta ze handu dute zitzaion, e, markesoni ba, hemen lurperatu izateko. Ba, bere bere ilobira urbiltzen garenean, bere ikusiko dugu. Nei izan ere, bere ilobira dago horrelako amil beri baten hartzean, eta berantz, ba, mila metroko desnibelaz gaini, ba, dobra ibaiaren gainean e, egongo ez ateran ba, halako artean lepoa somatuta kontzon ba aldes nivelak halako impresioa egiten duela, Nurbait, eh. Noizbait perropiralen eh, ilodiarekin konforme geratuko ez bale aukera dago kotalda gailurrare irizteko, oso modu nabarmenean atzera eh, txabolara gultatutako gara, horrialdez e, begiralekuan aldabenean dagoen txabolara eta andikan nadarren ikusten da nola igo daiteken kotalba gailorrera, eh, 2100 metro eskalditzen, 2000 dituen, 2000, 2000 metro eskalditzen gailorrera. Mm -hmm. Eta itzulerako bidea ba berdinan, berdin izango da, den. Eh, ah, ibilbide e, az... hau egiteko sei bat ordu beharko ditugu horrialdez begiralekura joaten bagara, eta zazpi ordu heri kotalbara igotzera animatze baldi ma Eta desnivela berriz, mila metro inguru, horri alez ere iritxe, irizte gara eta bestela mila eta berreun kotalba gai horre horitzake, lehendari Eta ibilaldi polita, ez da? Oso, oso polita, eh? Batitz bat hori, e, Peña Santa Maria de nol, eta honetara, sekulako bizta dituelako eta bueno, ba, urrengo bestelako ibilaldi ba, potenteagoak egiteko, eta nola bete kontaktu hartzeko, ibiluide oso gukia. Eh? Mm -hmm. Esaten zenuen beraz hori zela biziko gaurko ibilbidea, beste bigarren bat, e, baduzu ere bai, guri proposatzeko. Horidan, e, lenaipatu dituzet, nolako badongako basilikatikan, e, kotxe zigoaren e, lezbaleres leporaño, ba, kaso honetan, ibilbideazteko joan berregu Pazke Nazionaleko bisitari zentruran, e, eta, bueno, e, onantzirizteko, ba, bueno, lezbaleres lepotikan errepidez jarrituko dugu, arigeta. E, ba, paskeko guardaik beraiek biraliko gaituzte arrera zentzura, hango paskinera. E, arrera paskeau, 1.200 metotara dago, eta mendikan adietuko gara jultaiu deritzon galiur batetara. E, nola gait mapan kokatuta, e, orzialez begiralekua egongo litzake, e, masizoaren e, mendebaldeko mende baldeko atalean eta horrein honetan eki aldean joango eh e, Jultaiu gaiurra baita ere sekulako atalaia delako, e, sekulako atalaia delako. Horreban, e, parkeoko errera zentrotika nabiatuko gara eta bereala buferrera mehatzak pasako ditugu. E, ba, Garaibatean, eta tira, irezan, e, pasaren mendeko hamilia behatzireun da iruro gehi buelta arte edo martxan egon ziren mehatzak pasako ditugu. E, e, Ibilaldi hau ere, haipatu derra dago, asieratikan e, markatua dagoela e, Marquez de Bilabizioza refugio oraino, horrean eh? e, marka zurioriak harrituko ditugu buferrean mehatzak pasatuaz, eta bere alaxe horre ba, horri ean edo leherzina lakure eritziko gara. Hau e, da, lagos de, de kobadonga edo izen horien aztean dagoen, e, ba, laku, bi lakutatetik garaiena, eh? leherzina lakua. Hortik, e, egin Ba lakuaren eskerreko aldetikikan abiatuko gara e, marka zui horia jarraituz eta bono bat bide oso osodo markatutako bide batetikan e, pasako dugu rant txiki batetan sartuko gea baso batzuk pasatuaz eta lesbobie izeneko borrak pasako ditugu aran urretan e, bukaerera ba, pizka bat pausua mansatu beharko dugu ellgtu lepore iristeko Eta hemenikan ikan, elgitu lepotikan jarra ikusiko dugu gure begien aurrean e, jultaiu galiurrean, hor e, iruneun bat metro gara Hemen aukera badaukago, nahi baldin badugu zuzenean jultaiu galiurrearen igoerari ekingo diogu, edo bestela begadeario atzera joango gara. E, bat e, norabide aldatu eta amaz bat minutuan begadeario edo martes debilabiziosa atzera iritsiko geneteku. Aperte hau ere, ba, guarrakin eta egon oidan, eh, mendiko zazoia denean bintzat. Eta, bueno, baur ezaten izan bezala. E, jultaiu eta kubizente Bizente Gaiurren badago olako ataka edo lepo bat, ara zuzenduko ditugu gure pausuak, eta e, jultaiuko arista igoko dugu. Bukaguna da, sekulako sekulako balkoia. Batetik, e, ba, Gaiurren Gaiurren e, Mazizoaren masizo, gainean, Eta bestetik, e, gure oinen azpian 1300 metro berago, Leongo probintzian dagoen Kain erriskara, eh? Ahí zuzen eh ezagunaren eh ruta del karez, edo hain ezagun horren gain gainean gaude, eh? Antzer 1300 metro berago. Orduan eh bueno, ba baita ere sekulako biztea izango dugu Urrieles mazizoaren gainean. Eta bueno, itzulerako bidea igoaren bide beretikan egingo genoke. Ibilbide honetan desbibela Jultegi uraino igoitzen baldin bada gara 1100 metro da eta ni gustela zaztibatorrutan edo egin daitekeen ibinaldia dela. Eta bueno, ba gaurkoak ni gustei di hauekin e, Kornion e, masizora barrelako hurbilpen bat egin dugula eta in zuzen e, bi leku ososo berezi, ez? Geroago norbaitek bestelako planak ekin nahi baldin baditu, ba nikuzte badela kontaktua egiteko modu ona, Bi bi aukera geratzen Eta Etakaso Eta plan polita este eh, santurako, ez? Hori da, hori da, eguraldia aukertzen ez delaaintzat. Horria. Oso ongi, Aritz, ba, mi eskerre bi bilbidei hauek e, ekartza gati, Europako piko hauetaz, e, ba, piska gehiago jakin jarazte eta urrengo bat arte, eta asko ibili. Bego hori da, asko ba, zuei ere, eta urrengo raztein.